Majd ha. Aztán legyek béke, mi terheli lelki ismeretem, sötétségben, hogy ne lássam könnyeit, benne fehértóban, üres tükörben egy gondolat, majd ha rám néznek, oda, hol nem vagyok, csak benned, míg te haldokolsz. Hol vagytok, vagyunk, vagy. Szemedben fény, színek és felismerés, szerető szerelem, félelem, féltékeny bosszúálló nyomor a szenvedés kínja. Élet, amit te adsz, halálod magad vagy. Átnéztem az ablakon, és még egyszer széppé varázsoltam a csendet.